Хоч і не поб'ємо їх тут усіх та знатимуть, що ми рук не склали і голови перед ними не схилили. І ніколи цього не буде, щоб ми, руські, вклонилися комусь, підвищуючи голос, вигукував Данила. Хоч і важко буде, а будь будемо, поки не виженемо. Підемо звідси не тоді, як ворог захоче, а тоді, як ми самі заважаємо. Борослав слухав ці слова, уп'явши очі в Данила. І було радісно старому, що його виховання пішло на добре діло. Слово за словом, крапля за краплею, падали Мирославові поучення в молоду голову княжича. Тепер можна й помирати спокійно, подумав Мирослав, і відвернувся, щоб ніхто не бачив змокрілих очей. Боярин Гліб Зеремієвич увійшов у грибницю, зняв шолом. У хаті добрий вечір. Промовив він басовитим голосом. «Думав спати, та не спиться. Знаю, що повернулися з набігу. Що, князьов, як сьогодні?» «Сідай, боярини», – відповів Данило. Повернулися майже всі цілі, тільки п'ятьох на руках принесли. Померли від меча. А от Василька почастували по щиці. Гліб Заремійович обурився. Скільки, я говорив, не треба княжича випускати в бойовище, ну чого йому треба, сидів би на мурах, дивився. Не можу я дивитися, вихопився Василько, коли люди йдуть у бій, я тільки прощаюся з ними, вчуся воювати, а щоб навчитися, самому треба ходити. Я остерігаюсь, мене не зачеплять. Бирослав хитав головою, уперти, Василько, чого забажав досягне, і від цього батьківський хист. «А все ж таки, княжича Василька, пускати нікуди не треба», – не змовкав Гліб Заремієвич. «Якщо є старший брат, то менший мусить слухати його». «А я не пускаю його, боярине, туди, куди не треба. Це тільки сьогодні він випросився, щоб піти в набіг». Василько поглядав то на брата, то на боярина. В його очах світилися вогники вдячності і молодечої відваги. До грибниці війшов дружинник і відкликав Дмитрія. Дмитрій, нахилившись, уважно слухав, що він казав, і негайно повернувся до Данила. Князю прибув дружинник від князя Мстислава. Данила схопився. Сюди його? Він став нетерпляче ходити по грибниці. Прибув і війшов і зупинився перед столом, перебираючи ногами і потираючи руки. Він уклонився князеві боярам. Данила підійшов до нього. Хто ти? За хоробрість хвалю, за те, що зумів прорватися сюди. Дружинник порпався в кишені і витяг звідти маленький золотий хрестик. Данила схопив хрестик з його рук і біля свічки пильно розглядав. На зворотному боці хрестика видно літери «Мстислав». Хрестик був перепусткою, свідченням того, що посланець справді прибув від Мстислава. Данило кинув оком по світлиці. Зайвого нікого нема. Говори, хутко? Дружинник тихим голосом почав. Тяжко було, а прорвався. Угрином переодягнувся. На понизі, князь Мстислав. Сказав він, що війська мало не вистачить проти угрів. Говорив князь Мстислав, щоб ти, князю, з військом своїм вийшов із Галича і прийшов до нього. Більше він не мав що сказати. Данила дав йому рукою знак іти, та раптом спинив, гукнувши. «Іди, тільки про слова князя Мстислава нікому не говори». Дружинник, склавши руки на грудях, речі вклонився і вийшов з грибниці. Данила підійшов до столу і сів, оглянув усіх присутніх, намагаючись прочитати на їх обличчях, як сприйняли вони слова посланця. Але всі сиділи тихо, похнюпившись, дивилися в підлогу. «Чому мовчите?» – озвався Данило. Филип підвів голову і пильно подивився на Данила. «Мовчимо?» – обізвався Филип. «Та тому мовчимо, що гірко. Куди йти? Щоб побили нас біля кріпості. А тут що, висидимо? Уже голодуємо?» Хліба нема, про м'яси забули. То ти що? Глянув на нього грізно, Данила. Нікуди не підемо, бо згинемо, переб'ють нас. Тут лишитись, з голоду подохнемо. Послати гінця до Фільнія, щоб випустив нас. Филип насторожено обвів усіх поглядом. Щоб випустив, і військо наше ціле буде. І я сам піду послом до Фільнія. «Хто тебе пошле?» — вирвалося в Дмитрія. «Стривай!» — перебив Дмитрія Данило. «Може, ще й мудре, — скаже боярин. Я все сказав!» — схопився з лави Филипп. «Все?» — не то перепитав, не то ствердив Данила. «Хто ще слово скаже? Хто згоден з Филипом? Усі мовчали. «Чуєш? Бачиш?» — почервонів Данило, розлютований на Филипа. «Посли!» «Ніяких послів!» Він ліз на Филиппа, то злякано посунувся назад, зіщулився, став маленьким, заткуючи до порога. «Кванятися!» — гримів Данилів голос. «Кому?» «В цьому... в цьому...» Він добирав слова. «В цьому негіднику, собаці. «Самі вийдемо без фільнєвої ласки!» Гліб Заремієвич глянув на Данила. Я так мислю, як ти, виходити і скорше. Данило посміхнувся, зрадів цим словам і повернувся спиною до Филипа. Отак чуєш ти, наполоханий Заєць, виходити будемо. А тепер спати, спочити усім треба. Мовчазні розходилися від Данила бояри. Іди Васильку спати, приголубив Данила брата, коли всі пішли. Ми ж разом підемо, озвався Василько. Ні, ти йди лягай, а я піду ще на мури, подивлюся. Данило лишився сам. Не пішов на мури. Це була тільки причіпка, щоб Василька випроводити.